Euskal Herriko Garagardo artizauaren bikarren egitaldia irungo Fikoba erakoztazokan iraganda. Guztira hogeita bat Garagardo gile artizauk, egun Garagardo esperdin aurkeztu dituzte. Mikel Juzia, bulebar Garagardo tegiko arduraduna eta festivalontako antolatzailea. Bueno, Perez, Fikoban egiten da nasoka hau, bigarren edizioa da, aurten bai izen aldaketa batekin. Se precias chingudi Birwiki senarekin hasi ginean, ta bueno, ikusi eta eh isandako reperkusioa ta, nondik norako eh jendea etorri izan, hurbildu izan eta bar, pues, bueno, pues, ikusi genuen ba etorkizun politia sokala ta azken finean, ba, Euskadiko bueno, ba, ba, garagardoa soka bihurtzeko aukera hundia zetula, ez? Orduan aurten bigarren edizioa eta bueno, pixka bat iazkoa hobetzeko. Bueno, e, Artizoazok e, garagardoak dira, bereziki e, e, fiko ban e, elkartu direnak, horreta horretas egin godugu, baina lehenik eta ben zuen e, garagardotegiari buruz, bueno, ba, pixka bat ezagutzeko e, nunko katua zaudete, pixka bat zer da eskaintzen duzutena bulebar e, garagardotegian? Mm, bueno, gu kasi ginen duela ama bi urte, baina zer txoa egeio, eta bueno, asiera-asieratikan artizo garagardoekin e, E, aseginan, bueno, gara hartan etze gaur egun eskaintza orduan Belgiar gara gardoekin Alemandar gara gardokin, eta barra aseginan eta pixkanaka, pixkanaka ba, bueno, ba, berezitasun hori e, pixkate haundituz eta eta hobetuz, ez? Bueno, urte asko pasa ondoren gaur egun bai bertako garagardoak bai atzerriko garagardo gardo e, marka ugari ere bus, eskaintza ditugu eta bernan, e, bueno, jendeak gaur egun, Pagona eskaintza probatzeko e, joer askoreekin da bi, orduna duguna, ba, beti gure buru e, berritu uhum. eta bueno, hortxe ibiltzen gara, beti jateko zerbait eskendu bar da, eskainean ba bueno, azokan bezala, eh, Ifutrakeekin, e, ba bueno, ez berekin, e, ondo juten diran e, jakiak eskaintzeko dira, esker finean honek e, artizagoa izango da, baina alkolare badu, orduan beti ondo jamar da. Bai, e, beraz, bueno, e, gara gardua, artisao gara garduari buruz, e, pixka bat Euskal Herrian, zen motatako gara berezitasun bat, aspin marratxagatik, zen motatako gara gardua Bueno, modan modan dagoen estiloa, e, ipa deitzen dena da, e, Indian Pale Ale, estatu batuetatik ekartutako estiloa, eta bueno, gaur egunda e, konsumo gehien daukana, baino baino e, estiloto batu dezakegu e, desberdinak eta beres Euskal Herriko eh, ekoizle gehienek, eh, estilo ugari eta mordoak eta eta beti perrilak egiten dituzte, ezta? Bai, eh, antolatzaileak direnak bidazoa, basbere hori ta baita mala gizona ere. E, Eh, pues, dakit, berro gehi gara gardo desberdin baino gehiago ekoizten dituzte eh, bueno, badago Bizkaitarren naizkaintza ere, laugar izan ere, ba, laugarren nik esango nuke egun eh, baino garagardo desberdin gehiago ditula orduun berez, eh, bueno, eh, daztatzeko aukera ugari eta, bueno, bizkaitere Pues gaur dago dagoen aukera politia da, e, batez ere, koizleak berak azalduko izulako, ez da? E, ze zentzua oza historia dokan garagardoak? Eh, Erreizan eh... –Partsona bakoizak bere etxean horrako horreko bueno, garraka garra hortu bat e, berekabuz ekoiztea? Ba, –Bitu oaintxe bertan ordua erdi barru, e, demonstrazio bat izango dugu, familie berren bitartez, eta 2 litroko kit bat egiten azalduko dugu, oso erraz, pazientzia pizkateuki behar da eta bueno, ba, pizkate gauzak zain du, baina berez erraz da, erraz. Uhum. Gero meritua daukatena e, ekoizle dobrebori hauek da, E reseta hauek borobiltzen eta saiena bigarren aldiz igual igual egiten. Hori da profesionaltasuna bai. E, alko alkoseniko ke pizka labur bildu, me, me, igual prozesu guztia aipatzea ez, baina hmm. pauzu garrantzitsuenak zeintzuk izango ziren. Hmm. Nola ziko ginen? Bueno, lehenbiziko gauza, e, materia prima aukeratzea da. E, kalitatezkoa, hori Basikoa da, industrialekin dezberdintzeko, zuk egin barruzunan biziko gauza da legamiak, maltak eta lupuluak ondo zaindu. E, gaur egun asko ekartzen dira Alemaniatik edo Belgikatik, o lupuluak estatu batuetatik, baina bai gaur egun produzio lokala ere daukagu. Orduan behin, zure materia prima daukasunean, egin barruzun pausoa, Labur bilduz, izaten da maserazioa gero egiten da kokzioa eta gero egiten da fermentazioa. Normalean gero garagardoak badu maduratzen prozesu bat eta guztiera prozesua iraund dezake, buz, gutxi goraera berro gehi egun alere, ere estiloaren arabera. Garrantzitsua gero prozesu horretan e, nola mugitzen da garagardoa hau da eman dezagun vida soabas preborik garagardo bat egiten baldin eta protagonista lupuloa baldin bada garagardo hori freskoa kontsumitu bar da ordun prozesu hori 40 egun iraute baldin badu saiatu bar rengo urrengo billetetan guk gure tabernan eskaintzen <hazurra> Osongi, bueno, labor bildu dugu, prozesua, eta bueno, aukera daude baitare horrelako ekastaroetan parte hartzeko, eta adibidez, e, itzordu, horrelako itzorduetan eskintza hori baitare e, zabaltzen duzu. E, e, Azokari buruz, e, zein izango zen ba, berezitasuna, azoka honen berezitasuna, zenbat bat garagardo e, koizle horrezkatuak daude, zein bat garagardo otegi, pixka bat? bai gustira 21 garagardote dira e, bai lokalak bai nasionalak baita internazionalak ere e, bakoitzak eskaintza oso desberdinekin gustira neke izango nuke 100 e, baino garagardomota desberniak izango ditugula eta lehenesan bezala eskaintza piska bat borobiltzen da eh food truckek eskainidetako jakiekin Eta, pues, adibidez oa indakagun demonstrazioarekin, eta gabian izango degune e, a, musika jaialdiarekin, gaur berez gaueko maiketan dead bronko izango dira, atzo gabian light detectors izan ziren, oso, oso zuzeneko politxea eta divertigarria, eta azkenean, humeintzat bueno, ere gazte lupuzgarria, bueno, bilatu izan deguna da, E, jendeak e, mundu hau e, esagutzea, esagutzen ez duna, eta esagutzen duna berez, bu, bueno, pues, e, eskintzat berriak daztatu alizateko aukera esatea, eta ba, nola baita e, plana pixkat borobilea esatea, suk ba, seme alabekin etorri alizatea, o musika guztoko izan alizan eskero, ba, gabean kontzertu bat e, ikusteko aukera erekin. Osongi, e, bueno, etorkizunean, aurrean zean baitare berriz repikatzeko e, gogoekin, perspektiua horrekin zaudete? Bueno, espero. De ver ese Ezan bezala, urten bigarren edizioa da, Vai. eta bueno, izan aldaketa ere, pues, e, bilatu dugu nola baite, bueno, pues, etorkizunera behira, ez? Eta bai, espero dugu, momentuz jarrera oso ona, izan dugu, eta ambienta oso, oso, oso polita. Nik uh -huh. horrekin gratuko nintzatek edo, ambiente atxekin egin. Garagarduak bertakoak eta nazioartekoak. Suedia, Dinamarka, Alemania eta Ameriketako, Estatu Batuetako markakoak aurkitu ditugu. Dendenak produkzio txikikoak eta zainduak. Euskal Herriko Ekoizleen artean naparbir, zagardo artizau ekoizleak ere bertan izan dira. Bueno, ba, guna parbi ergea, no ainen gau katuta, eta, bueno, duala, duela behatzi urte siginan gara gardo artizawa ekoizten, eta, bueno, nik uste ezberdin txela, gure, ja, bo, rekorrido bat dakau, eta, bueno, gure garagardoak oso kalitate honak kate, eta, gehien bat, ba, bueno, lupula oso ondo tratatzen dugu, gure gara gardoak oso lupulatu adira, Batez ere e, Indian Pale Ale eta Pale Ale eta ba, horrelako estilotan gaude espezializatuak eta bueno, hain e, beste gara ardo motatzukari gera ekoizten, hain e, ba, kupeletan ari sartzen gara ardoak, ba imperial estautat, ba, e, guiski kupeletan, e, ardogorri kupeletan eta merkatua pixkat ba, bueno, espanditzen hasi da bueno, espanditzen hasida eta bueno, hortzemoturra sartzen. Aztapenetan hasieran e, bueno, e, artizau gara gardua pizka bat Bueno, Mesfi dantzaz e, ikusten zen, e, ba, behar bada ez egoinan zabalduta Azkenek urteetan prestigioa hartu duen ba, produktu bat da e, Zuek horrela somatu zute ere bai? Ba egia esan, e, pixkanaka bai joa, ez da da pixka zabaltzen di joa Geroz eta gara gardo gile egio daude, geroz eta kalitatea ere hobea da gara gardoena Baina nik uste behin dikane bide asko da gola jorratzeko eta bueno, lan asko in behar da asko ezagutu, kanpoti dauden influentziak ere jaso eta bertan, bertan dauzka egun ba produktuetara egokitu bueno, ba, bai, ego hori da eta bueno, pixkanaka bidea luzea da baina baina nik uste behin dikane asko falta zaigu baina pixkanaka bai joa, bai joa bai zueneko isperak Euskal Herri maian saltzen dituzu edo baita nazi bueno artera salto egin dozu. Ba gehihen bat kanpoan saltzen dugu. Bai Europa maian, bai mundu maian. Eria Euskal Herri maian ez dago merkatu asko eta estatu maian ez tare badaude ba hiri ba, handi asko, ba hiri handi batzuk Bartzelona ba, ta Madrid bezala han ba, e, gara hor asko saltzen dela, baino bestela oraindik ez da merkatu da oso txikia da ta Bizkanak agasten jun bar da. Bai. Hune goetan, e, zein da horrean herrialde referent, e, referente bat ba, e, artisao garragarduan kontsumitzen duena eta produzitzen duena? Gaur egun e, nik estatu batua izan egitezkela e, Han usteet ez nago soziur, baino garragardu artisaoen merkatu da eguneko goita bosto, artean dago da, Estatu maian, adibet Espaini maian, eguneko irura ez da iristen garragardu artisao maia Ordun, ba... Estatu, e, estatu batutan, e, Sekulako Gara Gardo Artisao onak daude, Gara Gardo Jaurrika ondiak, eta haini uste beharik markatze dutela, bestek zer egiten dugun, ustean zehar. Garagarduak daztatzeaz gaineko ekoizle horiekin solazaldi informalak izateko aukera egonda. Eta, antolatzeile asanetan datorren urtean, irungo fiko bera artizau garagarduaren naziarteko festivalaren ekitaldi berri bat prest dira.